на 17 ноември се навършиха 74 години от създаването на държавния резерв. Става дума за този резерв, чието имаме и чуваме винаги, когато... Говорим за бедствия, засегнали огромни масиви от хора и за продоволствие. Например, лятото при водната криза чувахме за предоставянето на вода от държавния резерв. Още при създаването си след Втората световна война, държавният резерв включва в а, наименуванието си под различни форми и военновременните запаси. Какво има в него? Готови ли сме да посрещнем бедствия, причинени от природата или от войни? Добър ден, казвам в студиото на Дон на нашия специален гост, председателя на Държавния резерв и воедновремените запаси, тази Държавна агенция, Асена Сенов. Здравейте. Здравейте. Ми да започнем от ролята на Държавния резерв. В времена на масово бедствие или пък, не дай си Боже, война, Държавния резерв има ключова роля. Какво включва тази роля? Още от създаването си през 1950 година ролята на резерва е била да осигури населението и функционирането на економиката при евентуално положение на война, при извънредно положение, при всякакъв вид кризи от мирновременен характер също така, като да помогне за, както за справянето с кризата, така и за преодоляването на последствията от тази криза. И в годините, въпреки различните промени на структурата, въпреки различните промени, както и на името на, на агенцията, нашата основна цяло е била това да останем до хората, да сме при тях в най-трудните моменти, за да можем да помогнем да се справят с безствието, така че да усетят възможно най-малко негативните последици от всичко, което се е случило с тях. Какво трябва да има в един Държавен резерв? А, замислих се какво си представят хората, когато чуят Държавен резерв. Лично в моето въображение а, установих, че всъщност аз не знай, но защо, може би заради филмови асоциации, си мисля за твърди. Така малко будливи, вълнени войнишки отдела, но се надявам да ме опровергаят. Да, ще се постаря да ви опровергая. Е, във времето може би и такива отдела е имало наистина, но нашия стремеж е да следим какви, какви са нуждите на хората, от какво могат да, да, с какво можем да им помогнем най-добре. И непрекъснато актуализираме както видовете, материали, които поддържаме, така и техните количества. Например, мога да кажа, че в последно време, в след ковид-кризата, създадохме запас от лични предпазни средства, маски, каоцуни, предпазни, облекла. Тоест съвсем не опирате единствено и само, на това, което пък моя редактор Илья Вълков ми подсказва газ, мас, патрони и пирони. Не, леко сме с усъвременили. Добре, <сък> да. Добре, как се попълва резерва? Ами резерва се попълва само единствено чрез закупуване на предвидените материали за съхранение. Обявяваме си процедури по закон за обществените поръчки. Явява се фирмата, която дава най-добрите условия и цена. Снабдявани по най-ниска цена, т.е. ако се върви по логиката на обществените поръчки? Ами най-ниска там... цена, разбира се, при съдадените критерии, mm -hmm. защото ние това, което е една от основните ни а, така, идеи е да поддържаме материали, които нискъм могат да ползват хората. Не да натрупаме, да речем примерно палатки, които са а, след втория дъжд, е по човешки ще, ще се разпаднат, а да това, което държим, да наистина качествено, за да можем да помогнем на хората, наистина, когато трябва, както трябва. Сега една от големите теми, винаги, когато се говори за държавния резерв, мисля, че са основните, основните неща, без които не можем, т.е. вода. Видяхме реакцията ви по време на августовската водна криза. Петрол. Къде се съхранява петролния резерв? Кой го съхранява? Вие ли? В, а... Агенцията води на отчет, така казано по административно, различни видове материали. Значи в резерва има както петро и горива, така има лекарствени субстанции, така има болнично-домакинство, така има храни, а... има е... различни стоки с индустриално предназначение. Общо, взето много богат асортимент поддържаме, така че да можем въпреки се повтарям извиняйте за което да помогнем във всякаква една ситуация на хората. А що се отнася специално за горивата, се съхранят както в бази, които се управляват от агенцията, така и в дружества, с които имаме сключени за това договори. Добре, ние знаем а, ситуацията, в която се намира примерно Лукойл след а, началото на пълномащабната война, която Русия води срещу Украина, реакциите на Европейския съюз. Има ли някакви проблеми създадени пред резерва от горива заради тази ситуация? Не, ние се постарахме да направим всичко възможно, така че проблеми никакви не сме имали в тази връзка. Стараем се малко, как да кажа, да предвиждаме възможните проблеми, за да можем да, да не вървим след тях, да ги решаваме, просто да ги предотвратяваме, така че, що се касае до войната, до санкциите, те не са, по никакъв начин не даваха отражение на работата ни. Това е добре, а даде ли отражение унази бурна дискусия, която също време от това като че ли а, даде възможност да се промъкнат най-разнообразни идеи за това къде да се съхранява част от а, петролния резерв на страната. Става дума за промените в а, закона а за нефтените продукти, ако не се лъжа миналата година на 2023 декември. В крайна сметка къде е резерва? На територията на България или на територията на Европейския съюз? По принцип запасите се определят а, година за година на база потреблението през предходната година. Така че и, и когато се възложи тяхното заделяне на тружествата, които трябва да поддържат запаси, то те а, имат право една година да подържат запасите във вида, в който им е вече определен. Така че тези дискусии, за които споменахте, принципно ще да се отразят за в бъдеще, ако имаш някакви промени, но така или иначе въпреки различните идеи, въпреки промените в закона, се запази сегашното положение 50% в страната, 50% навънка. Но с цел гарантира националната сигурност запасите, които агенцията поддържа. Собствените запаси са 100% в България. Mm -hmm. Нямаме Тоест, нито да. един литър, който ние сме изнесли извън страната. Сега в пресата, когато се опитах да се ориентирам в масивите от информация по някакъв начин засягащи Държавния резерв, защото, нека, нека да стане ясно и за слушателите ни, при вас има стоки, които на практика обхващат. Целият, целият спектър на продоволствието. От зърнени храни до горива. А, .е. Много различни ресори и ресорни министерства а, на практика се занимават с това, което в един момент се оказва а, част от държавния а, резерв. Видях, че като че ли въпроса за колко време ще ни стигне примерно зърното или за колко време ще ни стигне петрола, ако а, се случва нещо, нещо непредвидено а, като бедствие или като военни действия срещу страната ни. Не, не може да има отговор от съображение за сигурност. Така ли е а, Агенцията води материалите по два закона. Единият закон е за, закон за дължителните запаси от нефти и нефтопродукти, или закон за запасите от нефти и нефтопродукти, за да съм поточен, по който, запас, а, по който информацията е явна. Тя се публикува всеки месец на страницата на Европейския съюз. Така че а, за това съвсем спокойно мога да, да кажа, че Закона предвижда да се създадат такива запаси, които да позволят 90 дни при нулево производство, при нулев нос економиката на страната да продължи да функционира без никакъв проблем. Тоест за 3 месеца ние сме осигурили запаси, така че да не се усети някаква криза, като това е в съответствие с всички европейски директиви, които хората са преценили, че това е напълно достатъчно, за да се възобнови производство, за да се осигурят нови доставки при прекъсването, така че хората да не почувстват а... Напрежение, дори да не кажа някаква по-сложна дума. А що се отнася до запасите, по... които поддържаме по закон за държавните резерви на запаси? Да, те са класифицирана информация, но съвсем спокойно мога да кажа, че са напълно достатъчни, за да помогнем при нужда. И се надявам да не се налага да го правим. Добре, всички се надяваме да не се налага да го правим. А как обаче се поддържат тези жизненно важни запаси от храни, лекарства, вода и горива, когато част от тези стоки излизат от годност с храните и с лекарствата, това е факт? Всяка една стока има своя срок на годност и тук а, искам да... Отбележа това, че в агенцията работят наистина хора с много богат опит, хора, които разбират какво правят и го правят сърце и душа, защото това, което както вие отбелязахте, е наистина доста сложна задача. Трябва всяка една стока да се следи огромно е разнообразието, кога изтичат сроковете и нагодност, своевременно тя да бъде обявена за продажба, да се, куп, да се продаде, след това да се пуснат всичките необходими процедури по Закон за обществените поръчки, така че да се възстанови продаденото. Това е ежедневната ни работа и отново казвам, върши се от хора, които със сърце я правят, за да можем да помагаме, ако се наложи. А как, как се контролира този процес на транзакции, защото вие купувате, но Държавния резерв може и да продава. Ето, стоки и храни, които са в процес на изтичане на техния срок на годност, биха могли да бъдат продавани. Кой контролира дали не продавате, примерно, на занижени цени на близки фирми? А, значи, точно за да бъдат избегнати всички възможни рискове от как да кажа, нелоялни практики, <ръкъм> не знам коя дума да употребя Е създаден съвет за държаните резерви въвновременните запаси, който е от членове на почти всички министерства, които имат отношение към нашата работа, включително представител на Дансима. Този съвет единствено решава кои стоки да бъдат освободени и предложени за продажба. Тоест, това е вътрешно прозрачен процес, който не е зависи Аби от един за единствен човек? не е определено. Това е съвет. Са председатели, са заместник министър на отбраната и на вътрешните работи. Той е съставен само от заместник министри. Я си имам, участвам в този съвет. Така че процедурата по това какво се освобождава е поне според нас напълно прозрачна, а що се отнася до продажбата, тя става на борсата, където който даде най-добрата цена, той печери. Така че. Сега, още един такъв въпрос, който е свързан с гаранции, с контрол. А как Държавния резерв гарантира, че помощта отива при най-нуждаещите се по време на кризи, например? Това също е един процес, който в последните десетина години, така да кажа, активизирахме много. Ще се възползвам от това, което казахте преди малко за вашата представа за резерва за войнишките от шачни отдела. Много хора не знаеха какво представлява резерва, кога може да се използва резерва, какъв е реда. Затова ние бяхме така. Моделно това проактивни, като направихме среща с поканихме на среща всички областни управители нашите колеги по териториалните дирекции провеждат срещи с кметове, така че тези хора, да им стане ясно какво е резерва, какво се съхранява, на какво могат да разчитат при нужда и как могат да получат тази помощ. След което а, така, достатъчно добре между различните институции си подредихме нещата, за да може от датата на поступване на искане през решението на Министерски съвет, mm -hmm. което всеки един човек може да си даде сметка колко лесно се събира Министерски съвет за да реши един конкретен казус, до достигането на помощта до хората минават 2-3 дни само, а това, че се гарантира достигането до конкретния пожелал помощта, ние му доставяме. Mm -hmm. Mm -hmm. Сега споменах може би последния случай на използване на държавния резерв, лятото тази година. а Колко често на година се случва да се използват запаси от държавния резерв? Някой прави ли такъв тип статистика? Да, за съжаление се случва. В годините, само за последните няколко години сме имали, сега точна цифра не мога да кажа, но са много случаите, в които сме оказвали помощ бяхме при хората в кризата, водната криза в Перни, когато няма хора, бяхме при тях, когато пък дойде повечето вода в Аспарухово и с, така, с много трагични последици. Беше. когато няма вода и когато има твърде много вода. Нали? Да, на в случая да. раздавали сме на много общини на Свищов, Муртак, Благоевград, Монтана, Горно-Ряховица, Смядово. Много ще изпусна при всички случаи някоя от а, общините, но общо взето поне 4-5 пъти годишно ни се налага да, да помагаме на хората. И това означава автоматично след това и запълване на тези, да, на, на, на това, тези ресурси, които сте това, дали. Това, което се предоставя безвъзмезно, след това трябва да го попълним, за да може да сме готови за реакция при следваща такава ситуация. Сега, има ли полза от това, че а, за държавния ни резерв, от това, че България е член на Европейския съюз и каква? Защото знаем, че Европейския съюз има такъв механизъм за спешна реакция и подпомагане. А, в момента това, че сме членове на Европейския съюз ни касае от Дотолкова доколкото изпълняваме закон за дължителните запаси от нефти и нефтопродукти, при които, според който закон, ако в нашата страна има криза, може да получим запаси и от други държави, както и ние можем да предоставим запаси при криза в а, някоя друга страна, членка на Европейския съюз. Добре, да попитам дали зачестилите военни конфликти по света дават отражение върху работата на Държавния резерв. При всички случаи завишават вниманието ни, но работата така или иначе, за да можем да сме в помощ на хората, ние трябва да сме винаги готови. Няма по-малко или повече готови. Винаги трябва да сме на най-високото ниво. За да може. Защото, да, военния конфликт е нещо, което се случва, но малко или много той има предистория. Докато една криза, едно наводнение, едно земетресение, те идват без предупреждение, трябва да сме готови. Така че, като цяло, военните конфликти за. Заострят определено вниманието ни, но по никакъв начин не променят работата. И последен въпрос, доколко в вашата работа и в модела, който сте изградили за реакция при спешни нужди на държавния резерв, използвате чушт опит, европейски опит, защото вероятно има и начини, чисто използвайки технологичните възможности а, на познание тук към момента да се оптимизират а, тези процеси. Обменяте ли опит с по-напреднали страни от нас по отношение? Значи обменям опит. Аз а, тук мога да се похваля, че и тези имат пример от нас, защото смятам, че сме една от държавите, които изградила механизма си по този начин, че най-добрите в това отношение. Достатъчно бързо, отново казвам, сме до хората при нужда, а иначе да ползваме определено опита на други държави, най-вече обаче по съхранението, по начин на съхранение, по начин на модернизация на бази, така че да можем още по-добре и още по-добре и по-бързо да предаваме материалите, да сме общо взето да сме по-ефективни. И наистина последно, това означава ли, че базите на Държавния резерв всичко има наред и са в добро състояние? Изобщо има ли нещо, което вас ви смущава искате да отправите призив към и към другите институции, а и към обществото? Базите на Държавния резерв, значителна част от тях са построени още 50-те години. Mm -hmm. И колкото и добре да се поддържат а, в рамките на Бюджета с който разполагаме, винаги има какво да се подобрява. Затова в последните 4-5 години наистина започнахме много активна програма по реконструкция и модернизация на базите, зърно петролните бази, медицинските бази. Тези с общо предназначение. Голяма част от тях са реконструирани. Продължаваме тази реконструкция и модернизация и има още много работа. Благодаря Ви, Сенна Сенов, председател на Държавна агенция, Държавен резерв и военновремени запаси, който отвори вратата към ето тази тема, която за жалост винаги изниква, когато сме в е, извънредна ситуация. Благодаря Ви още веднъж и честит рожден ден на агенцията.